163. Caracterele specifice ale religiozității romane Dispoziția a metafizică și interesul foarte viu de natură religioasă pentru realitățile imediate, cosmice și istorice se dezvălie de timpuriu în atitudinea romanilor față de anomalii, accidente sau inovații. Pentru romani, ca și pentru societățile rurale în general, norma ideală se manifestă în regularitatea ciclului anual, în desfășurarea ordonată a anotimpurilor. Orice inovație radicală echivala cu o atingere adusă normei. În ultimă instanță, ea presupuna riscul unei reîntoarceri la haos, concepție similară în Egiptul antic. Tot astfel, orice anomalie sau minuni, fenomeni isolate, nașteri monstruoase, ploi cu pietre, etc., denunța o criză în raporturile dintre zei și oameni. Din unii le proclamau nemulțumirea, ba chiar mânia zeilor. Fenomenele aberante echivalau cu niște manifestări enigmatice ale zeilor. Dintr-un anumit punct de vedere, ele constituiau teofanii negative. Iahve și el își vestea intențiile prin intermediul fenomenelor cosmice și al evenimentelor istorice. Profeții nu încetau să le comenteze subliniind amenințările teribile pe care le anunțau. Pentru romani, semnificația precisă a minunilor nu era evidentă. Ea trebuia să fie descifrată de către profesioniștii cultului. Aceasta explică importanța considerabilă a tehnicilor divinatorii și respectul amestecat cu tamă, de care se bucurau haruspiciile etrusce și mai târziu cărțile sibiline și alte culegeri oraculare. Divinația consta în interpretarea prevestirilor văzute, auspicia sau auzite, omina. Numai magistrații și șefii militari erau autorizați să le explice, dar romanii își rezervaseră dreptul de a refuza prevestirile. Cu tare consul, care era și auguri, voruncea să fie transportat în lidieră închisă pentru a putea ignora semnele care ar fi putut să-i contrarieze planurile. Odată descifrată semnificația minunii, se făcea apel la ilustrații și la alte rituri de purificare, căci aceste teufanii negative să reprezența unei murdăriri și acesta trebuia cu grijă îndepărtată. La prima vedere, teama nemăsurată de minuni și de maculări ar putea fi interpretată ca o spaimă născută de superstiție. Era vorba însă de un tip particular de experiență religioasă, căci prin intermediul unor atari manifestări izolite se angajează dialogul dintre zei și oameni. Această atitudine în fața sacrului este consecința directă a valorizării religioase a realităților naturale, a activităților umane și a evenimentelor istorice, pe scurt a concretului, a particularului și a imediatului. Proliferarea riturilor constituie un alt aspect al acestui comportament într cât voința divină se manifestă fie et nunc, într-o serie nelimitată de semne și de incidente insolite, e important de știut care ritual va fi mai eficace. Nevoia de a recunoaște în manifestările specifice tuturor entităților divine a încurajat un proces destul de complex de personificare. Multiplele epifanii ale unei divinități, ca și funcțiile sale diferite, din să se distingă ca persoane autonome. În anumite cazuri, aceste personificări nu ajung să degașe o adevărată figură divină. Ele sunt evocate una după cealaltă, întotdeauna însă în grup. Astfel, de exemplu, activitatea agricolă se desfășoară sub semnul unui anumit număr de entități, fiecare prezidând într-un moment particular de la reîntoarcerea la pârloagă și aratul cu braz de gloase până la secerișul recoltei căratul și înmagazinatul ei. A fel cum amintește cu umor Sfântul Augustin, se invocau Vaticanus și Fabulinus pentru a-l ajuta pe noul născut să scâncească și să vorbească. Educa și Paulina pentru a-l face să mănânce și să bea. Abeuna ca să-l învețe să umble în picioare și așa mai departe. Dar aceste entități supranaturale sunt evocate doar în legătură cu muncile agricole și în cultul privat. Ele sunt lipsite de o adevărată personalitate și puterea lor nu depășește zona limitată în care acționează. Nota 4. În plus, chiar în aceste zone limitate, aceste entități nu sunt importante. Închei nota. Morfologic, aceste entități nu împărtășesc condiția zeilor. Imaginația mitologică mediocră a romanilor și indiferența lor față de metafizică sunt compensate, vom vedea imediat, de interesul lor pasionat pentru concret, particular și imediat. Genul religios roman se distinge prin pragmatism, prin căutarea eficacității și mai ales prin sacralizarea colectivităților organice, familie, gens, patrie. Celebra disciplină romană, fidelitatea față de angajamente, fides, devotamentul față de stat, prestigiul religios al dreptului se traduc prin deprecierea persoanei umane. Individul conta numai în măsura în care aparținea grupului său. Avea mai târziu, sub influența filozofiei grecești și a cultelor orientale ale mântuirii, au descoperit romanii importanța religioasă a persoanei, dar această descoperire, care va avea consecințe considerabile, a afectat mai ales populația urbană. Caracterul social al religiozității romane și, în primul rând, când importanța acordată raporturilor cu celelalți sunt clar exprimate prin termenul pietas. Nota 5. O tendință atemănătoare vom regăsi în efortul anumitor biserici creștine de a redeveni actuale pentru societatea desacranizată al secolului XX. Închei nota. În ciuda raporturilor sale cu verbul piare, a împăca, a de o pată, o prevestire rea, Pietras desemnează respectarea scrupuloasă a riturilor, dar și respectul față de relațiile naturale, adică orânduite potrivit normelor dintre ființele umane. Pentru un fiu, pietas constant în supunerea față de tatăl său. Nesupunerea echivala cu un act monstruos, contrar ordinii naturale, și cel vinovat trebuia să îi spășească această dezonoare cu moasta. Alături de pietas față de zei, există pietas față de membrii grupului de care aparții, față de cetate și, în sfârșit, față de toți oamenii. Dreptul ginților, ius gentium, prescria îndatoririle față de străini chiar. Acestă concepție s-a desavârșit sub influența filozofiei elenice când s-a degajat cu limpezime ideea de humanitas, ideea că faptul însuși de a aparține spizei umane constituie o adevărată înrudire asemănătoare cu aceea care lega pe membrii aceleași genți sau aceleași cetăți și crea o datorie de solidaritate, de prietenie sau cel puțin de respect. Ideologiile umanitariste din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea nu fac decât să rea și să elaboreze, deși desacralizând-o, vechea concepție romană de pietas.